5. Aki venni, eladni, csencselni akart, az mind a szénatérre ment. A háború előtt az itteni standok képviselték a szegény ember, Nyevszky prospektjét. A blokád idején, amikor az elegáns üzletek sorra bezártak, az éttermeket lelakatolták, a hentesek hűtőjében már nem volt hús, a szénatér virágzott. Tábornok feleségek cseréltek borostyán nyakláncokat, zsáklisztekre. Pártagok alkudoztak vidékről beszökő parasztokkal, pörlekedve hány szem krumplitér egy antikét készlet. Ha az egyezkedés túlságosan elhúzódott, a parasztok legyintettek, és átadfordítottak a városiaknak. Egye meg az ezüstét készletét, mondták vávonogatva. Majdnem mindig megkapták, amit kértek. Bódéról bódérra jártunk, felstószolt bőrcsizmákat guztálva, egyik másik még véres volt az előző tulajdonos lábától. A tokarev puskákat és pisztolyokat olcsón adták, pár rúbelért, 200 gram kenyérért. A lúgerek meg a kézigránátok drágábbak voltak, de nem megfizethetetlenek, csak a megfelelő árust kellett felkutatni. Az egyik standnál pohárnyi földet kínáltak száz rúbelért. Badajev sár volt a neve, mert a lebombázott élelmiszerraktár aljáról kaparták össze, és át volt itatva megolvadt cukorral. Kolja megállt az egyik bódénál, ahol egy görnyet, fél szemén kötést viselő, fogai közt meggyújtatlan pipát szorongató férfi valami világos folyadékot árult felirat nélküli palackokban. Mi van ebben? kérdezte kólya. Vodka? Vodka? Miből főzték? Fából. Az nem vodka, barátom, az faszesz. Kell vagy nem? Nem ezért jöttünk, súgtam oda koljának, de rám sem hederített. Az ilyen lögytől megvakul az ember, mondta az árusnak. A félszemű a fejét rázta, mint akit bosszant ez a tudatlanság, de azért még nem tett le arról, hogy üzletet csináljon. Vásznunk kell átszűrni, mondta. Hét rétegűn. Akkor biztonságos? Istenek elég szírje, aha, mondta kolja. Hét rétegű bűn. Annak kéne nevezned. Italnak való név. Kell vagy nem? Ne veszek egy üveggel, ha előbb megkóstolod. Ilyen korán nem iszom. Kolja vállat vont. A lenyelsz egy kortyot, veszek egy üveggel. Ha nem, hát tudod, engem cinikussá tett a háború. Kétszáz rubel üvegje. Száz, és megkóstoljuk. Mit művelsz? kérdeztem, de rám sem bagózott. A félszemű az asztalra tette hideg pipáját, felvette egy üveg teáspoharat, és keresgélni kezdte a vásznát. Tessék! nyújtotta a a fehér zsebkendőjét. Ez tiszta, relatíve. Néztük, ahogy az ember háromszor összehajtogatja és ráteríti a pohár szájára. Lassan töltötte ki az italt. Még ott a szabadban, a hideg szélben is olyan szaga volt, mint a méregnek, a gyárpadló föltakarítására használt tisztítószernek. A félszemű félretette a zsebkendőt, amelyet most szappanszerű üledék petyezett. Fogta a poharat, Beleívott, visszatette az asztalra, és mindeközben az arca serezzent. Kólja alaposan megvizsgálta a szesz szintjét a pohárban, hogy lássa, tényleg ivott-e belőle a az zárus. Aztán megnyugodva felénkemelte a poharat. Oroszország anyácskára. Felhajtotta az italt, lecsapta a poharat, megtörölte a száját a keze fejével, és öklendezni kezdett. Megmarkolta a vállamat. Mint akinek támaszra van szüksége, a szeme elkerekedett, tele lett könnyel. Megmérgeztél! Nyögte és vádlón a félszeműre mutatott az ujjával. Azt nem mondtam, hogy egy húzásra kell kiinni. Válaszolta az flegmán, és visszadugta a szájába a pipát. Száz rúbel. Lev, itt vagy? Kólya felén fordította az arcát, de a szeme nem fókuszált mint ha keresztül nézett volna rajtam. Nagyon vicces. Kolja vigyorogva kiegyenesedett. Tudhattam volna, hogy egy zsidót nem lehet átrázni. Fizest ki ezt az embert. Nincs pénzem. Engem akarsz becsapni, te kölyök? Bömbölte kolja, marokra fogta a nagy kabátom és úgy megrázott, hogy a csontjaim is zörögtek. Én a vörös hadsereg katonája vagyok. Nem tűröm a lopást. Hirtelen eleresztett, Belenyúlt a zsebeimbe, És papírfecniket, Madzak darabkákat, Szőzcsomókat húzkodott elő. Pénz még véletlenül sem volt köztük. Kolja sóhajtva az árus felé fordult. Úgy néz ki, nincs pénzünk. Az üzletnek futcs. Azt hiszed azért, mert katona vagy, Mondta a félszemű, S amikor félrehúzta a kabátja szárnyát, Láthatóvá vált egy fintőr markolata. Nem foglak darabokra vagdalni? Egy pohár méreg már van a hasamban. Rajta, próbál csak meg! Kólya rámosolygott az emberre és várta a reakcióját. Semmi sem tükröződött a kék szemében, se félelem, se harag, se izgalom a várható verekedés miatt, semmi. Később megtudtam, hogy ez volt az ő különleges adottsága, a veszélytől megnyugodott. Körülötte a többiek a szokásos módon reagáltak a rémületre. Sztoicizmussal, hisztériával, színlelt kedélyességgel, vagy ezek kombinációjával. De Kólia szerintem sohasem hitt igazán ebben az egészben. Ő mindent nevetségesnek találta háborúban, a németek barbárságát, a pártpropagandát, a gyújtólövedékek keresztüzét, ahogy bevilágították az éjszakai eget. Valaki más történetének tekintette, elképesztően kidolgozott történetnek, amiben ő tévedésből keveredett bele, s most nem tud szabadulni belőle. Tűnj vagy lemetszem a szádat, mondta a félszemű a meggyújtatlan pipája szárát rákcsáva, és kezét a markolatára tette. Kolja szalutált, és tovább masírozott a következő bodegához, higgadtan, lezseren, mintha az egész tranzakció tiszta ügy lett volna. Dobogó szívvel lépkedtem utána. Koncentráljunk a tojásokra, mondtam. Miért kell neked folyton provokálni? Inni akartam egyet, hát ittam, és megint embernek érzem magam. Mély lélegzetet vett, és összepréselt ajkai közt fújta ki a levegőt, nézve, ahogy a pára a magasba emelkedik. Tegnap éjjel mindketten meghalhattunk volna, világos? Fölfogtad, milyen szerencsések vagyunk? Élveszt ki! Megálltam egy standnál, ahol egy fejkendős öreg parasztasszony fakó szürke húspástétomokat árult. Megbámultuk a húst kójával. Eléggé frissnek látszott, csillogott rajta a zsír, de egyikünk sem akarta tudni, milyen állatból készült. Tojása van? kérdeztem. Tojás? mondta az öreg asszony előre hajolva hogy jobba hallja. Tojás szeptember óta nincs. Egy tucat kellene, mondta Kolja, jól megfizetnénk. Fizethetsz akár egy milliót, felelte az öreg asszony. Tojás akkor sincs, Pityerben nincs. És hol van? Vállat vont, arcán úgy elmélyültek a ráncok, mintha bele volnának vésve. Én nekem húsom van. Ha húst akartok, 300 rubel két pástétom. Tojás az nincs. Standról standra jártunk. Mindenhol megkérdezve van-e tojás, de a széna senki sem látott tojást szeptember óta. Elméletek persze léteztek, magas rangú katonatisztek Moszkvából hozatják maguknak repülővel, a parasztok a városon kívül a németeknek adják oda a készletet, sőt, vajat meg friss tejet is, az életükért cserébe. Egy öreg embernek valahol a narvai kapu környékén saját tyúkketrece van a háztetőn. Ez az utóbbi teljesen abszurdnak tűnt, de a fiú, akitől hallottuk, váltig állította, hogy igaz. Ha levágsz egy tyúkot, az kitart mondjuk egy hétig, de ha meghagyod, az napi egy tojás. A fejadakhoz hozzácsapva nyári kihúzhatod rajta. A tyúkot etetni is kell, mondta Kólya. Mivel a manapság egy tyúkot? A gyerek göndör fekete fűrű fején, a cári hadi ódon sapkájával csak vigyorgott a hülye kérdésen. A tyúk bármit megeszik. Egy kanál fűrészpor, és már jól is lakott. A srác úgynevezett könyvtári cukorkát árult, letépték a könyvek gerincét, lefejtették alolla a csiriszt, felolvasztották és szeletekké fagyasztották, Utána meg papírosba csomagolták. Via szize volt, de a csirizben proteín van, a proteín pedig életben tart, úgyhogy a városból épp olyan sebesen tűntek el a könyvek, mint a galambok. Te láttad azokat a tyúkokat? kérdezte Kólya. A testvérem látta. Az öreg a ketrecben alszik a vadász puskájával, mert az egész háznak a tyúkjaira fája foga. Kólja rám nézett, de én csak a fejemet ráztam. Naponta legalább tíz mesét hallott az ember, fagyasztott marhatcomball teli titkos tároló ládákról, kaviárkonzervekkel konzervekkel és kolbásszal megpakolt éléskamrákról. És mindig valakinek a testvére, vagy az unokaöccse látta az eféle kincseket. Az emberek elhitték ezeket a történeteket, mert alátámasztották abbeli meggyőződésüket, hogy valaki, Valahol biztosan dőzsöl, miközben a város éhehal. és persze igazuk is volt. Lehet, hogy az ezredes lánya nem kacsa sültet vacsorázik, de vacsorázik. Az az öreg ember nem maradhat örök ki a ketrecben, mondta a fiúnak. El kell mennie a fejadagjáért, vizet kell hoznia, vécéznie kell. Valaki már hónapokkal ezelőtt megcsapta azokat a tyúkokat. A tető széléről húgyozik le. Azzal, ami a másik oldalon jön ki, nem tudom, mi csinál, de lehet, hogy azzal eteti a tyúkjait. Kolja bólintott, mint aki le van nyűgözve az öregember gazdálkodási módszereitől, de én tudtam, hogy a kölyök ott helyben találja ki az egészet. – Te mikor szartál utoljára? – kérdezte tőlem hirtelen Kolja. – Nem tudom. – Egy hete? – Én kilenc napja. Számolom. Kilenc napja. Ha majd végre sikerül, nagy buli csapok, meghívom rá a legszebb egyetemista lányokat. Hívd meg az ezredes lányát. Na, hogy meghívom. Az én szarbulém sokkal szórakoztatóbb lesz, mint az ő esküvője. Az új fejadak kenyér fáj, amikor kijön, mondta a göndör Apám szerint a cellulóztól, amit beletesznek. Merre találjuk ezt a tyúkos kisöreget? A címét nem tudom. Ha narvai kaputól a Stacek Prospekt felé indultok, elmentek a háza előtt. Egy nagy Zdanov plakát van a falán. Minden második pityeri háznak Zdanov plakát van a falán, mondtam bosszusan. Három kilométer gyalogoljunk egy ketresznyi nem létező tyúkért? Nem hazudik a srác, mondta kólya, megveregetve a fiúvállát. Tudja, hogy különben visszajövünk, és eltörjük az ujjait. Tudja, hogy enkávédések vagyunk. De hogy vagytok enkávédések? mondta a fiú. Kolja előkapta a kabát zsebéből az ezredes levelét, és képen legyintette vele a srácot. Ez itt egy NKVD ezredes megbízó levele. Hogy szerezzünk neki tojást, ehhez mit szólsz? Sztálintól nincs megbízó leveled, hogy törölt ki a segged? Először azzal kéne megbíznia, hogy szarjak egy nagyot. A beszélgetés végét nem vártam be. Ha Kólya az egész várost végig akarja járni a mesebeli tyúkok után, ám tegye. De közben beesteledett, és én haza akartam menni. Harminc akárhány órája nem aludtam. Sarkon fordultam, és elindultam a kiroff felé. Azon töprengve mennyi kenyeret is rejtettem el a kilazult konyhai csempe alá. Lehet, hogy Vera is megkínál majd valamivel. Tartozik nekem, amiért úgy elfutott, még csak hátra sem nézett, pedig megmentettem az életét. Ekkor jutott eszembe, hát ha Vera, meg a többiek, azt hiszik, meghaltam. Vajon hogy reagált erre Vera? Sírte? Grésa mellébe temette -e az arcát, miközben az vígasztalni próbálta, vagy éppen haragosan ellökte magától, hiszen Grísa megpucolt, magára hagyta őt, én viszont ott maradtam, és megmentettem a biztos kivégzéstől. Grísa pedig azt mondta erre. Tudom, tudom, alak vagyok, bocsáss meg. És ő meg is bocsátott neki, mert Vera mindent megbocsát Grísának, és akkor Grísa letörölte a könnyeit, és azt mondta neki, sohasem fognak elfelejteni engem, sohasem fogják elfelejteni az önfeláldozásomat. De persze elfelejtik. Egy év múlva már az arcomra sem fognak emlékezni. Hé, te! Te keresel tojást? Úgy lekötött a szánalmas fantáziálásom, hogy először észesen vettem, a kérdés nekem szól. Megfordultam, és egy szakállas óriás merett rám, összefont karokkal, előre hátva billegve a sarkán. A legnagyobb ember volt, akit életemben láttam, sokkal magasabb, mint kólja, és a vála is szélesebb. Hatalmas kezével összetudta volna roppantani a koponyámat, mint egy diót. A szakálla sűrű volt és fekete, és úgy fény lett, mint a olajozná. Vajon mennyit kell ennie egy ekkora embernek naponta, mennyi húst kell rápakolnia a gigászi csontvázára? – Van tojásod? – kérdeztem fölfelé pislogva. – Mit adsz érte? – Pénzt. Van pénzünk. Várj, hívom a barátomat! Visszaszaladtam a térre. Amióta csak megismertem, most töltött el először örömmel kólya szűkefejének látványa. Még mindig a göndör fiúval viccelődött, biztosan a mennyei szarásról szóló álmát ecsetelte neki. Na végre! Kiáltotta, amikor meglátott. Már azt hittem, hogy elszöktél. Találkoztam egy emberrel, akinek van tojása. Kitűnő! Kólya a fiúhoz fordult. Nagyon élveztem a társagást, fiam. Elindultunk arra, amerről jöttem. A standok, amik mellett elmentünk, lassan kezdtek bezárni éjszakára. Kólya a kezemben nyomott egy papírba csavart cukorkát. – Fogjad, barátom, ma este lakomát csapunk. – A kölyöktől kaptad? – Kaptam, vettem. – Mennyért? – Száz rúbelért kettőt. Száz rúbel ért? Mérgesen néztem föl kólyára, aki közben kibontotta a magáét, és beleharapott, szólva az ízlése miatt. Szóval háromszáz rúbelünk maradt? Pontosan. Te talán tudsz számolni. De az a pénz tojásra kellett. Nem vadászhatunk tojásra, ha a hasunkban nincs semmi. A szakálas a tér sarkán várt bennünket összefont karokkal. Amint odaértünk, végig mértek Kolját, ahogy a boxoló veszi szemügyre leendő ellenfelét. – Csak ketten vagytok? – Hányan lennénk? – kérdezte Kolja, rámosolyogva az óriásra. – Hallom, tojást árulsz. – Minden tárulok. Nektek mitek van? – Pénzünk. – mondtam azzal az érzéssel, hogy ezt már megtárgyaltuk egyszer. – Mennyi? – Elég. Felelte ója. Egy tucat tojás kellene. A szakálas füttyentett. Szerencsések vagytok, pont annyim van. Látod, mondta Kóla megmarkolva a vállamat. Nem is volt olyan nehéz. Gyertek, mondta az óriás, és átvágott az utcán. Hová megyünk? kérdeztem. Mindenben tartok, idekint nem biztonságos. Pár naponta katonák jönnek. Ellopják, amit csak akarnak, és ha valaki szólni mer, lepufontják. A katonák a várost védik, jegyezte meg Kólya. Ha éheznek, nem tudnak harcolni. Az óriás kolja katona köpenyére, és kincstári bakancsára pillantott. Te miért nem a várost véded? Egy bizonyos ezredes megbízott egy feladattal, de ez téged ne érdekeljen. Ez az ezredes tojásért küldött téged meg a fiút? Az óriás levigyorgott rám. A fogai, mint megannyi annyi játék kocka, villogtak fekete szakállában. Természetesen nem hitkoljának. kihít volna. A befagyott fontanka mentén gyalogoltunk, a jégen itt is, ott is hullák hevertek, némelyiken kővel rögzített szemfedő, másokról a melegruhát is lecibálták, fehér arcuk a sötétülő égre meredt. Kezdett feltámadni az éjeli szél, néztem, ahogy egy halott nő hosszú szőkehaját az arcába fújja. Valaha büszke lehetett a hajára, hetente kétszer megmosta, lefekvés előtt húsz percig kefélgette, és most a haja meg akarta védeni, mert el akarta fedni pusztulását az idegenek elől. Az óriás egy négy emeletes téglaházhoz vezetett bennünket, az ablakai mind be voltak deszkázva. Egy hatalmas, két emelet magas plakát fiatal anyát ábrázolt, aki halott gyermekét hozta ki egy lángoló épületből. Halál a gyermekgyilkosokra, szólt a felirat. Az óriás előhalászta zsebéből a kulcsát, kinyitotta a bejárati ajtót és kitárta előttünk. Elkaptam kólya köpenyújját, mielőtt belépett volna. Inkább hozd le a tojásokat mondtam az óriásnak. Azért élek még mindig, mert tudom, hogyan kell üzletelni. Utcán nem üzletelek. Éreztem, hogy a herezacskóm összehúzódik, és félén golyóim közelebb kúsznak a testemhez. De pityerben születtem, ott is növekedtem, nem voltam hülye, ezért próbáltam határozott hangot megütni. Én viszont idegenek lakásán nem üzletelek. Uraim, uraim! Mondta szélesen vigyorogva kólya. – Mi ez a bizalmatlanság? Egy tucat tojás. Mennyibe kerül? Ezer rúbel. Ezer rúbel, egy tucat tojásért, kacagtam. A fekete szakállú óriás még mindig az ajtót fogta, mogorva tekintettel nézett le rám. Abba hagytam a nevetést. Egy pohár földért száz rúbelt kérnek, mondta. Mi a jobb, egy tojás vagy egy pohár föld? Ide hallgas! szólt közbe Kólya. Az én kis zsidó barátommal egész nap alkudozhatnál itt. Tárgyaljunk inkább becsületes emberek módjára. Háromszáz rúbelünk van. Megegyeztünk? Az óriás még mindig engem bámult. Már az elején sem kedvelt, de most, hogy megtudta zsidó vagyok, láttam, hogy legszívesebben megnyúzna. Kólya felé nyújtotta lapát tenyerét. Nem, ebben egyet értek a társammal mondta a fejét rázva. Előbb a tojás, aztán a pénz. Én nem hozom le ide. Mindenki éjes, és mindenkinek van fegyvere. Ekkora ember és fél, cukkolt a kolja. Az óriás csodálkozva merett koljára, mint aki nem akarja elhinni, hogy sértegetik. Végül elmosolyodott és kivillantotta koca fogait. Amut fekszik egy ember, bökött az állával a fontanka felé. Nem az éjség vitte el, nem is a fagy. Betörték a fejét egy téglával. Érdekel, hogy honnan tudom? Értem a célzást. Bólintott kedélyesen kólja. Belesett a lépcsőház sötétjébe. Téglával gyorsabb, az biztos. Azzal hátba vágott és belépett az épületbe. Minden ösztönöm azt súgta, hogy meneküljek. Ez az ember csapdába csal bennünket. Gyakorlatilag bevallotta, hogy gyilkos. Kólya pedig ostoba módon elárulta neki, mennyi pénzünk van. Nem sok ugyan, de ha a két élelmiszerjegyet is vesszük, az óriás nyilván feltételezte, hogy van élelmiszerjegyünk. Az manapság már épp elég, hogy eltegyenek érte lábalól. De mi az alternatíva? Kutyagoljunk el a narvai kapuig? Keressük meg a mesebeli öreget a tyúketre szével. Az életünket kockáztatjuk, ha bemegyünk ebbe az épületbe, de ha nem szerzünk tojást, Így is, úgy is végünk. Követtem kolját. A bejárati ajtó becsukódott mögöttünk. Sötét volt odaben, A villanykörtékben nem volt áram, A napfény utolja meg csak a bedeszkázott ablakok Néhány résén szűrődött be. Hallottam, ahogy a hátam mögött mozdul az óriás, Mire térdre vetettem magam, Készerá, hogy előráncsam a késemet. De elment mellettem, Nekivágott a lépcsőnek, kettesével véve a fokokat. Kolja és én összenéztünk. Amikor fekete szakál eltűnt a szem elől, a fordulóban, előhúztam a német kést és beleszúrhattam a kabátom zsebébe. Kolja felvonta a szemöldökét, talán elismerés, talán csúfolódás gyanánt. Mi is nekivágtunk a lépcsőnek, egyesével lépkedve a fokokon, de még így is jócskán kifogytunk a szuszból, mire az első emeletre értünk. Honnan szerzed a tojást? Szólt fel kólya az óriáshoz, aki már egyel fölöttünk járt. A nagy darab embernek meg sem kotyant a lépcsőmászás. Nála, meg az ezredes lányánál fittebb embereket hónapok óta nem láttam pityerben. Megint elgondolkodtam rajta, vajon honnan van ez az energiája. Egy ismerős parasztól. Emga környékéről. Azt hittem, a németek elfoglalták Emgát. Elfoglalták. Ők is szeretik a tojást. Minden nap oda mennek, és összeszedik, amit találnak, de a barátom néhányat elrejt. Persze nem sokat. Különben rájönnének. Az óriás megállt a harmadikon, és bezörgetett egy lakás ajtaján. – Ki az? – Én, válaszolta. – Két kuncsaftal. Hallottuk, hogy elhúznak egy reteszt, és kinyílt az ajtó. Egy férfi kucsmát és véres hentes kötényt viselő asszony pislogott ki ránk, és kesztyűs keze fejével megtörölte az órát. Csak azt nem értem, mondta Kólya, hogy hogyhogy nem fagynak meg itt a tojások, mert fagyott tojásnak nem vesszük hasznát. Az asszony úgy bámul Kólyára, mintha az legalábbis japánul beszélne. A szamovár mellett tartjuk, felelte az óriás. Gyerünk, essünk túl rajta. Intett, hogy lépjünk be a lakásba, a néma asszony felállt, bementünk és kolja úgy nézett körül, mint akinek az égvilágon semmi gondja, úgy mosolygott, mint akit először hívott meg a lakására új barátnője. Én megálltam az ajtóban, míg az óriás a vállamra nem tette a kezét. Azt nem mondhatnám, hogy belökött, de annak a hatalmas mancsnak az érintése Gyakorlatilag ezzel az eredménnyel járt. Olajlámpák világították meg a kis lakást, hosszú árnyékuk végig kúszott a falakon, a rongyos szőnyegeken, a sarokban álló szamováron, meg egy fehér lepedőn, ami a szoba túlsó végébe volt akasztva. Azt gondoltam, ezzel kerítik el a hálófülkét. Amikor az óriás becsukta az ajtót, a lepedő meglebbent, mint női szoknya a szélben. Mielőtt visszahullott volna, feltárult, ami mögötte volt. Nem ágy, nem bútor, hanem nagy, fehér húsdarabok kampókon, amelyek egy fűtőcsőről lógtak láncon, s alattuk műanyaglapok fogták fel a csöpögőlevet. Talán egy fél másodpercig azt hittem disznóhús, talán az agyam próbálta elhitetni a szememmel, hogy nem azt látom, amit látok, egy megnyúzott női combot, egy gyermek rát. Egy leszelt kart, amelynek a kezéről hiányzott a gyűrű új. A kés már akkora kezemben volt, mielőtt ráébredtem volna, hogy ezt akartam. Valami mozdult mögöttem, én pedig megpördültem és súhintottam vele, és közben felkiáltottam, de a szavak nem jöttek ki összeszoruló torkomon. Az óriás egy fél méteres acélcsövet kapott elő a kabátja alól, és meglepő könnyedséggel eltáncolt előlem, kikerülve a német acélt. Az óriás felesége húsvágó bárdot húzott elő a köténye zsebéből. Ő is fürge volt, de Kolja bizonyult a legfürgébbnek, megpördült a hátul levő sarkán, és egy jobb horoggal leütötte a nőt, aki elterült a padlón. – Fus! mondta Kolja. – Futottam. – Azt hittem, zárva lesz az ajtó, de nem. Azt hittem, az óriás szétzúzza a koponyámat az acélcsővel, de nem. Már is voltam a lépcsőházban, rohantam le a lépcsőn, jóformán az egész sort átugrottam egyetlen lépéssel. Artikulálatlan, értelmetlen üvöltést hallottam, meg az óriás szeges a bakancsának dübörgését, ahogy keresztül rontott a szobán. A korlátot markolva megálltam, alig kaptam levegőt, nem akartam tovább futni, de arra is képtelen voltam, hogy a sötét lépcsőn visszamenjek a kannibálok lakásába. Aztán valami rettenetes hang hallatszott, mint amikor acél csapódik emberi koponyába vagy funérdeszkába. Elárultam kóját, cserben hagytam, pedig ő fegyvertelen, nekem meg van egy jó késem. Próbáltam mozdítani a lábam, hogy vigyen vissza a csatába, de úgy reszkettem, hogy a kést is majd elejtettem. Újabb kiáltások, újra meg újra puffant a cső, de mín. Vakolatpor hullott a falról a fejem fölött. Kuporogtam a lépcsőn, biztosra véve, hogy kolja halott, s én sem fogok tudni elfutni az óriás elől, a felesége annak a nehéz bárdnak egy-két ügyes csapásával feldarabol, és nem sokára ott lógok majd cubákokban, az láncokon, miközben a vérem utója lecsöpög a műanyaglapokra. Az ordítozás folytatódott. A falak megremegtek. Kólja még nem halt meg. Két marokra fogtam a kést, és egyik lábammal léptem egy fokot. Belopakodhatnék a lakásban, miközben az óriásnak más köti le a figyelmét, és a hátába vághatnám a kést, de a pengéje olyan vacaknak tűnt most, olyan kicsinek az óriás öléshez. Legfőjebb megkarcolnám vele, vért fakasztanék belőle, ő pedig megfordulná, fogná az arcomat, és kipréselni a fejemből a szemgolyókat. Léptem még egyet, és abban a pillanatban kólya kiruhant a lakásból, a bakancsa úgy csúszkált a padlón, hogy majdnem elsüvitett a lépcső mellett. Megfordult, leviharzott a lépcső soron, megmarkolta a galléromat, és maga után rántott. – Fús te kis hülye, fúst. futottunk és ha meg-megbotlottam a sikos lépcsőkön, kólja keze mindig ott volt, hogy elkapjon. Hallottam mögülünk az ordibálást, hallottam, ahogy az a borzasztó nehéz test utánunk dübörög, de nem néztem hátra, sőt, fokoztam az iramot. És a rettegés közepette, a kiabálás, lábdobogás, deszka lépcső csikorgás közepette, még valami mást is hallottam, valami igen furcsát. Kólja nevetett. Kiugrottunk az épület ajtaján a Sötét utcára, ahol az estieget már reflektorok páztázták. A járda kihalt, senki a közelben, aki segítsen. Kirohantunk az úttestre, futottunk három saroknyit, hátra-hátra lesve, követe az óriás, nem láttuk sehol, de azért csak futottunk tovább. Végül észrevettünk egy katonai dzsippet, eléje szaladtunk, hadonáztunk, és a sofőr lefékezett, a kerekek csúszkáltak a jeges aszfalton. – Fére az útbolti anyaszomorítók! – ordította a sofőr. – Tisztelvtársak! – szólalt meg kolja fölemelt tenyérrel, nyugodtan, azzal az állandó, hátborzongató magabiztossággal. – Kannibálok vannak az épületben, amarra. – Alig tudtunk megszökni előlük. – Minden épületben vannak kanibálok! – mondta a sofőr. Légy üdvözölve Leningrádban. Félre az útból. Egy másik hang szólt ki a kocsiból. Várj! Kiszállt egy tiszt. Inkább matematika tanárnak néztem volna, mint katonának, a szépen nyírt őzbajszával, meg a vékony nyakával. Szemügyre vette Kója egyenruháját, majd az arcába merett. Te miért nem vagy az ezredednél? Kólja elővette zsebéből az ezredes levelét, is, megmutatta a tisztnek. Láttam, ahogy az arc kifejezése megváltozik. Biccent kójának Koljának, és intett, hogy üljünk be a kocsiba. Vezessetek oda! Öt perccel később Kólya és én újra beléptünk a kannibálok lakásába, csak most négy katona kíséretében, akik minden sarokra ráirányozták a Tokarev puskájuk csövét. De még fegyveresekkel körülvéve is majd belefúltam a félelembe. Újra látva az acélláncon lógó gyerektorzót, a megnyúzott combot és kart legszívesebben örökre behunytam volna a szemem. Még a katonák is, akik pedig megszokhatták, hogy bajtársaik megcsonkított hulláit kell kicipelniük a csatatérről, még ők is elfordultak a himbálódzó láncok látványától. Az óriás meg a felesége eltűnt. Mindent ott hagytak, az olajlámpák még most is égtek, a tea még meleg volt a Szamovárban, de ők belevesztek az éjszakába. A tiszta fejét rázva pillantott körbe a lakáson. Hatalmas lyukak tátongtak a falakban, ahová a vastső lesújtott. Rátesszük a nevüket a listára, érvénytelenítjük az élelmiszerjegyüket, és így tovább, de ahhoz nevetséges szerencsek ellene, hogy elkapjuk őket. Gyakorlatilag nincs már rendőrség a városban. Hová bújhatna? kérdezte Kólya. Ő a legtermetesebb kurafi egész Pityerben. Akkor imádkozz, hogy te vedd észre először, mondta az egyik katona, végigfuttatva az ujját, az egyik falba ütött lyuk szilánkos szélén.